Másnap, ragyogó napsütéssel köszöntött be a reggel. Kitty bízott benne, hogy az időjárás kifejezetten kedvez a hozományvadászatnak, a reményei azonban hamar szertefoszlottak. Amikor találkoztak a de testvérekkel, Mr. de zavartan fogadta őket. – A mamát sajnos nem sikerült meggyőznöm – ismerte beröstelkedve Kitty-nek, amint elindultak. Próbáltam beszélni vele esküszöm, de egészen kikelt magából, amikor megpróbáltam elmagyarázni neki, amit az ön édesapja mondott az ember belsejéről. Kitti hirtelen rádöbbent, mennyire elferdíthette a mondandójának értelmét a fiatalember ügyetlen megfogalmazása. Anyánk írt örről a bátyánknak, kotyogott közbe vidáman Lady Amelia, akit izgalommal töltött el a sok dráma. A telbot nővérek megfűszerezték az amúgy unalmasnak ígérkező londoni tartózkodásukat. Vajon miért? kérdezte riadtan Kitty. Már csak azt hiányzott, hogy egy újabb, túlbuzgód lészi az útját. Szerintem azt akarja, hogy avatkozzunk közbe. Mondjuk, tilcsa meg, hogy találkozzam önnel, vagy valami ilyesmi, szólt Árcsi. De nincs miért aggódni, James mindig is átlátott a mesterkedésein. Ha valóban így áll a dolog, határozta el Kitty, mindenáron el kell érnie, hogy Árcsi kikerüljön az anyja befolyása alól, mielőtt az idős, vagy még inkább eltökélni, hogy szétválasztja őket. De hogyan tehetné ezt meg? Mr. De Lacey, kérdezhetnék öntől valamit? Fordult a fiatalemberhez, amikor Cecily és Amelia valamelyest hátrahagyták őket. Tudja, még mindig nem igazán vagyok otthon a londoni szokásokban. Gyakran előforduló, hogy egy korban és rangban önhöz hasonló fiatalember az édesanyjával él? Mr. de Lacey megrökönyödve bámult rá. Az iskolatársaim mind otthon laknak, ismerte be. Jamesnek, a bátyámnak van saját rezidenciája a városban. Bár most már a családunk londoni otthona is az övé. A mama felajánlotta, hogy kiköltözünk, de ő hallani sem akart róla. Igaz, nem sok időt tölt Londonban, így egyik lakás sem használja. Értem, tűnődött-e Gondolja, hogy a bátyja rendelkezésére bocsátaná a saját rezidenciáját, ha megkérné rá? Az ön helyében én egészen biztosan élvezném az önálló életkínált a szabadságot. Miféle szabadságra gondol? kérdezte bizonytalanul a fiatalember, akinek még soha nem fordult meg a fejében, hogy saját lakásban is élhetne. Nos, hogy azt tesz, amit akar, amikor csak kedve tartja, példálózott Kitti, hogy akkor is odamehet, amikor és ahová csak szeretne. Igaz, akkor nem kellene számot adnom mindenről a mamának vagy pecconnak, akik mindig mindenre megjegyzést tesznek. Vette át a szót Mr. De lézi. és vacsorára akár reggelit is ehetne, folytatta pajkosmosolja a Kitti, és addig maradhatna fenn, ameddig csak szeretne. Ejha! Nevetett fel a fiatalember, akit már a gondolat is megbotránkoztatott. Csak egy kósza ötlet volt, mondta a lány, de az önállóság csodás lehet. Kitty remélte, hogy a fiatalembert ezzel cselekvésre buzdítja, de másnap kiderült, hogy a terve komoly baklövésnek bizonyult. Lady Amelia azzal a hírrel fogadta őket, hogy az anyjuk megtiltotta nekik, hogy valaha is találkozzanak a tábott kisasszonyokkal. Ők azonban szemmel láthatóan szíves örömest ellenszegültek, hiszen a félig kihalt Londonban hatalmas vonzerővel bírt a telbot testvérek jelentette fiatalos peskés. A mama kis hiány elájult, amikor Árcsi bejelentette, hogy szeretne elköltözni, mesélte Lady Amelia, és mindenért ödhibáztatja hibáztatja misztelböt. Szamárság! – intette le a hugát Mr. Anyám csak dramatizál, kérem Mr. Böt, egy pillanatig se nyugtalankodjon, biztos vagyok benne, hogy hamarosan jobb belátásra tér. – De nem tűnik föl neki, hogy most a szokásos időben eljöttek a találkánkra? – kérdezte Szesszili. – Egészen biztosan nem – nyugtatta meg Mr. De Lacey. – Megint rájöttek az ájulási rohamok, vagy minek nevezi most éppen őket. Két orvos is járt nála, hogy megvizsgálja, mi pedig a nagy felfordulás kellős közepén egyszerűen kereket oldottunk. – Jó tettük – helyeselt Amélia. – Egy perccel se tudtam volna tovább diskurálni a mama egészségi állapotáról. Ráadásul – tette hozzá, és belekarolt be. Így, hogy titkolózni kell, még izgalmasabb önökkel találkozni. Kitti szíve összeszorult. A titkolózás semmi óra nem vezet. A titkolózás botrányt jelent, márpedig Kitti nagyon jól tudta, hogyan végződnek a botrányok. Ő egyáltalán nem ilyen életet képzelt el magának. Mr. De Lacey, mélységesen elszomorít, hogy ilyen bonyodalmat okoztam. Mentegetőzött. Nem szeretném, ha az édesanyja rossz véleményen lenne rólam hanyag kézmozdulattal legyintett, mintha így félre söpörhetne minden aggodalmat. Ne aggódjon, hamarosan jobb belátásra tér majd, mondta. És most hadd meséljem el, mit ír a legújabb levelében Jerry, tudja a barátom Idnből, aki a jövő héten érkezik a városba. Hihetetlen, mennyire... Miközben Mr. de Lacey a barátja legújabb kalandjának hosszadalmas és unalmas történetét taglalta, Kitty illedelmesen felfelkacagott, a gondolatai azonban egészen máshol jártak. Mr. de Lacey talán azzal a derűs magabiztossággal élte az életét, hogy végül mindig minden úgy alakul, ahogyan ő szeretné. Kitty azonban két lábbal állt a földön. Komoly kétségei voltak afelől, hogy Lady Radcliffe csak úgy hiphop megváltoztatja az álláspontját, így hát tudta, hogy valamilyen úton-módon meg kell kedveltetnie magát vele. De hogyan? Annyira sajnálom, hogy az édesanyja megbetegedett, mondta együttérzően, miután a fiatal ember a monológia végére ért. Bárcsak segíthetnék rajta valahogyan. Ne aggódjon miatta. Intette le Mr. De Az orvosok szerint nincs semmi baja. Anyám viszont nem hisz nekik, és esküdözik, hogy egyedül Lady Montegyó hókusz-pókusz varázsítala segíthet rajta. Aztán minden kezdődik előről. Ó, értem. bólintott elgondolkodva Kitty, majd rövid hallgatás után folytatta. Említettem már, hogy engem rendkívüli módon érdekel a gyógyászat? Nem. Legalábbis nem emlékszem rá. Ismerte be Árcsi. Nagyon is érdekel. Tudja, dorszics sörben sokan használjuk a különféle gyógynövényeket, füllentette. Az édesanyja rosszul létei ismerősnek tűnnek. Biztos vagyok benne, hogy a városunkban élő Mrs. Palmer hasonló gondokkal küzd, és nekem megvan annak a gyógyitalnak a receptje, amely helyrehozta őt. Megengedi, hogy egy rövid levélben az édesanyjának is ajánljam a készítményt? Mr. de Lacey kisi elcsodálkozott, de beleegyezően bólintott. Amikor kitették őket a Wimpole Street-en, Kitty megkérte a kocsis, hogy várjon egy percet, majd beszaladt, keresett egy írólapot, és a leggyönyörűbb kézírásával rövid üzenetet írt Lady radcliffe Cliffnek, majd visszasietett az utcára, és a levenet Mr. de Lacey kezébe nyomta. Igazán bámulatos a kedvessége, Mr. Böt. dicsérte a fiatal ember, és a tekintetében őszinte csodálat ragyogott. Kitty szerényen köszönetet mondott. A tette természetesen a legkevésbé sem a kedvességéből fakadt, ráadásul a lekörmölt recept, bár teljesen ártalmatlan összetevőkből állt, a saját képzeletének szüleménye volt. Kitti azt tapasztalta, hogy az olyan egészséges emberek, akikre gyakran törre áll rosszul lét, mint ahogyan Lady Red re is, kifejezetten nagyra értékelik, ha mások érdeklődnek a nyavajájuk iránt, és együtt éreznek velük. Remélte, hogy miután a két gyermeke és az orvosok is lekicsínlően nyilatkoznak a rosszul léteiről, Lady Radcliffe ki van éhezve az együttérzésre. Kitty csupán a sötétben tapogatózott, de egyelőre nem volt ennél jobb ötlete. A Wimple street másnap reggel mindenki rossz kedvően ébredt. Mindhárman kimerültek voltak. Dorotty néni éjszakában nyúlóan kártyázott egy régi barátnőjével Miss Hebden-nel, Kitty erejét kimerítette az elmúlt napok sok izgalma, Cecily pedig... Nos... Sesszili pedig egyszerűen elfáradt. Az ígéretes tavaszi időjárás zordra fordult, a keletről érkező fagyos széllel. A három hölgy lehangoltan bámult ki az ablakon, angolok lévén az időjárás erősen rányomta a bélyegét a hangulatukra. Igaz, Biddingtonben az ilyen pocsék idő sem kényszerítette volna őket a négy fal közé. Kitty húgai kétség kívül abban a pillanatban is épp a városban jártak-keltek, hányva az időjárásra. Bár Kitti nem tudhatta biztosan, mivel foglalatoskodnak, hiszen épp a levelüket várta. Megállapodtak, hogy ritkán írnak egymásnak, mert a gyakori postaköltséget nem igazán engedhették meg maguknak. Kitti azonban alig várta, hogy halljon végre felőlük. Kedvesem, segítenél szelinek elkészíteni a reggelit? Fordul Dotin éni Kittihez, a következő pillanatban azonban kinyílt az ajtó és Sally lépett be. Kezében a megszokott tázsa helyett egy levelet tartott. Önnek érkezett kisasszony mondta, és átnyújtotta az üzenetet Kittinek. A küldönz azt mondja, Lady Redcliffe-től érkezett. Sally kétkedő hangjából érződött, hogy ezt maga sem hiszi. Kitty feltörte a pecsétet. A rövid üzenetet gyöngybetűkkel írták a vastag, krémszímű papírra. Kedves misztábot! Köszönöm figyelmes levelét! A recept, amelyet küldött, igen hatásosnak bizonyult, de tegnap sikerült beszereznem az összetevőket, és a tüneteim szinte teljesen megszűntek. Kérem, legyen kedves a holnapi nap folyamán felkeresni, hogy személyesen is kifejezhessem hálámat. Délután 2 és 4 óra között itthon leszek. Szívélyes üdvözlettel Lady Helena Redcliffe. Kitty elmosolyodott.